مامون في الأسير يكرهو على الكفري كتاب الجهاد روانه بذي بوريد كتاب الجهاد اكتو دو أبواب أغاء الطمش مخك مخك جيلك يغويني شو دا کتاب الجحاد ایک سو تین نمبر باب امانگددین حسی موافق اختصاص نسخو کی دیش زیاده کمی پتی اختصاص نمبر اچھا دا نمبر باب دیش موافق اختصاص باب مضمون دے بابن فی الاسیر یکرہو علی جنگ چکی گی نو جنگ کی یادا سوشی جیو مسلمان د کافرو پا قید کی راشی راشی یا کافر د مسلمان پا قید کی راشی نو دیقی دیانو احکام ذکر گئی په باب کې د آخري بیان د مسلمان وی او د کافرو په کې راغلي وی او بیا د کابیر په دغه مسلمان باندې زور کړي چې تک کافر شه دغه بیان او روز تبلي او باب راضي نو اربع باب کې د کثیر کافر بیان ده رحن چې کما اسيري کافير وي 122 باب کې بابو بن اسير يگره عليه السلام اسيري کافير ته ونيسي او بابا نه زور په اسلام سره کي تا ما سره 발 دامه سر ذکر کوي چې كلاي او مسلمان کافيرو اونې او ده توي چې کافير شان نو دیکی اتفاق دے چې رونا کفر اختیاراوان نری جائیز بیو وقت دا وقاتوکی اما پا خلبان دی کلمه دا کفر چی دیتا اجراد کلمه دا کلمه دا کفر على اللیسان وید دا جائیز دا کنه دا جائیز دا جائیز نو دیکی دا اکراح نوعیت ايده اکرہ ملجئ ادو کملجئ انا اکرہ ملجئ ائی توئی چې په هغه کې یرا د هلاکت د نفس یا د یو عزوی و مثلا دا ورته وی چې قریبه د کوفر کنا قتلهم بی یا پوز در پر کوم هوغ دن پر کوم لاس تن پر کوم نیت اکراہی ملجی آوئی اکراہی غیری ملجی آدیتوئی چپاکی یردہ حلاکت نفس یادعوزوی نی نکہ الجا غیری مکری ہوا نکہ قید قومدی و حمدی یا ملکت دی بیائی بیائی بیائی دی صورت کی کلیمہ دا کفر خلوانیوی نسر جائیس نید دوبدی وهی خیر ده قید مدي چې دې ډره خراب او کېدای کرایې مونږ جي نو یو مقام د ذممته بندر او سټه اې مت دا چې انسان صبر وکي کده هغه قتل کو شهید شي یا ساندا مې دکړ کو اندام شهید شي او دیو ماجور وکړي اور رخصت دانے پا دا فا دا او رخصت دغه په خپل باندې کریمانه کوم ور وای لکه په ایمان دا جواز شتا عظمت دغه حکم توي چرا اصلي او منا په اعزارو د عباد اور رخصت دغه حکم توي چې دا فرایب نه اعزارو د عباد یا کله عمل بل رخصت واجبي لکه انسان لو لګیل لازم بری او مردا را پته ده او مر شو د ګناګار ده دا ځکه پر عمل واجب او کله پر وخت عمل کول حرام لکه یو انسان په لوچې ده پلان کې قتل کړه تا واجب نه نو دوه وخت عمل کول نه دې پلان قتل کې ازیمت باندې عمل متعین او کلیچ کړل تیار وی لري عمل به رخصت کړي کې ول عمل به رضامت اولایي به رخصت جائزې کده سورجو ابواب کی مستنی په د خواب ارت ذله او تر نو حدیث کړی دا قدیم الاسلام صحابه نه او دا دین اسلام د पारा د ډېری سختی برداشت کړی نو مونږ رسول الله درو فاطمه تعالو درحال کې چې ميل سلام ډډه له غونکه او سادر تر تا سایره کعبہ کې نو مونږ غیلوا په نبي اسلام ته مونږه وی ايت طلب د نژرت نه کې زمونږه پارا ايت دعا نو واري دا نه پارا چون کې د صحابه د نبي رسالت و سلام سره یو خاص تعلق لري او د نبي اسلام زاج پی ځانللو په دیو ځوانی د 10 حدیثو نبی عليه السلام ته په دې انداز خبره کوي چې دیو ته پات او زموندګی دې برله نشته سیواده نبی عليه السلام او دوجې ته صلیب بل زینې شه سیواده نبی عليه السلام چرونچې نبی عليه السلام هم دثرا هغه تر خوګلا لکه څنګه چې موشفق لار د قلب بچو جو سره کوي اول کې نبی عليه السلام ری ګیلک اولمان دی دتا او سشو او روز دی وره بیا ته صلی وره کړ فجلسن کی ځان سره به اسلام محمد رنه وجهه ودا ځر کی سر کرشیو مغدنه به فقال نوی نبیلی سلام قد کان من کان قبلكم تاقیق سر او اغسو جستا زمان کی تیر شوری او خضر رجل نیوه مشی و سر او فیحفر و لو فی الارض کند وکن سیش الاغر پارا پز مکی صمی و تابیل من شار بیا بارا اوڑی شعر فیو جعلو علا رسینو گرزو علی مشو پسردن فیو جعلو فرقتنه و گرزو علی شو دور چپنی مایسری فو ذالکان دینیه نباڑا او دن ردی خبری نخ و یوم شتوک من دیره مشه هم شات الادی دی د اوس ما دون عظمه مین لحم واع پینا ما دون عظمه کته د اډو کید دنه نسبتی من دیره شو مین لحم دوغه نه اډو کیوله پری خو د شوغه خبرتی واړوله شو د اوس پره پغمند واث مین او د ردی خبرې داغه او پښه چې مخېنو خل په حالات ریسونه د ضغطيه وته پټه تاسو خو حالات نه درته اوس ته تلیر کوي والله بالامې قطمېنه تیمن الله حاضر امر خوا مخا پور کوي کار لرا حاضر امر دین نه دی حتی تردی پوریا سیر راګمو چیزی به راګم تور ما به ستره حضرت رحمت په درمیان د صدا حضرت رحمت کې با غو الا الله نبیری دیواله دبلچان وذ عب علی غنمي او شرم غنه په کولو ګړو بيو صدقه یې راويته ريره باندې تاسو قوم جلبازی جلتي باندې کې سختای نه بس الله ستیا راوي سناو چري د دې نه مراد سناره او حضرت عمر دا غزه جي سالي عليه السلام ته برګ راغلو حضرت ماوت حضرت حضر شوي ور ته بر رازي گنو حضرت ماوت وگر زوي اقصاد يمن کي وئي چه سنواد يمن او حضرت رحمت پميت کي د شپغو روزو په مقدار پاسيل اوواز وي سنوان مراد سنواد شامل د بیا هډيره پاسيل دوبره لا قبر ته یې کوي عبد آمان امان به ډاکونو وختم شوی زمزاري به ختم شوی دت سلیمان عليه السلام صحابي توګه باب 2 حکم جاسوس اذا كان مسلما بعده بیان د حکم جاسوس کی چې کله مسلمانې یعنی وسړی ځان ته مسلمان وای او دا مسلمان دی او کافر مملکت ته جاسوسی جاسوسي کوي گرفتار شي اسلامی حکمران درس رب سکے یا ذلخکر مشر و ذل نمازاہمو تفصیل فریق کی دم روا رہی چونکہ جمهور بنزبانی جناب اُمدی کے داخل له او شوافی اوی نجاسوس کو دا دے چ غلبہ اشد تعذیر ور سخت تعذیر امام مالک دی وئی شریرے امام دا او پواز خبره کہ امام وجنی او کنا سزا ول مالیم اترن کی خطابی سے ذکر کڑی دی امام شافعی مسلک تدان جا س یابا زلھ اتوی یابا زره عدل کہ حدیث اجتهادی ورجا و خسرا کی نو کہ زلھ اتو اندادیو مرتبی کھاوونو او کذب یانو په کار رچی اغلم واق قریش او قضلح اتنو نبیاء غلط تحضیر ورکورش نریق و المنشاہ رسی و روایت تے کتاب الحدود کی برایش انشاء اللہ نبی علیہ السلام فرمائی اقیل و انزویلہ آتی عصراتیهم اللہ الحدود شکم ناسی خلط دی شکم گناہ او جرم پیشا ندار گرزا والخکلتی واقعیشوا نتاز جماز کوئی نگد او پیشا داندار البت حدود تی نه کی ذلهات او غیر ذلهات برابر درته ابن ماجو شون سے ماجو سے روایت د بازن نقل کړي چې چرته د مسلمان عادت داوی چې جاسوسي کوي نو په وخت لا وريش دغې خطردا اسلامي مملکت د دا مسلمانانو دا دا. او دغه درې امام ابو حنیفه او خو زاینهم نقرشودي شد شد تعزیر د ورکو لیش واشد تعزیر کې قتل امره لیش او حبس یې تویل داخد جاسوس مسلمان حکم شو پاتشو جاسوس زمي یا جاسوس مستامین یا جاسوس هربي نو حکم ورسته ابواب کې دا روایت دی باب کیتی مصنف کم حدیثی کرکڑے رہے مداد آلی رضی اللہ و تنہور و عیدت وعیب عصنی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انا و زفیر لے گرے و مالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالا و زفیر لہو مقتاد کی کتاب المخازی کی <sterreich> باب و قضی من شہیر بدرن کی الفاظ دا سریتی با عصنی رسول اللہ وَأَبَا مَرْصَرْ وَالزُبَیْرَ او دغسی کتاب الجیحاد باب الجاسوس وغیره ہی کم داسی لیت تطبیق ممکن دے چا اول نبی علیہ السلام دے علیہ و او اقداد دے گره یا حرسی و ابو مرسدهم لیگر ایوی میاں لیوی ارطول گونڈ لیگر ایوی لیکن باز روزانوی او ذکر کردے باز بند ذکر کردے فقال اوی نی میرے اسرام انتری قولات شیعتا تا تو روزت خاق انتر دی چیتا سورسے گئی روزای خاق مقامتا روزا او خاق دیوزگی نم دے دا خبره ازدان سو سا تایی چه یاقوتی هموی موجم البلدان <سؤال> کی ذکر کری دی چه دا عربو پا مملکت کی ایک سو تیس روزات تی اور روزاتو کیاو روزتی خاک ہم دے چه دا مکیم و کرمی امدینی منواری پا درمیان کی یوزے دے نگ ته موی چې تاسو باغ مقام تلاشی فا انبی ها زعینتن یہ جنن పద کا مقام کی یہود اجنشین زنانہ دا زوینہ اغزنانہ توی چې اغا قربانی سورډی کئ پډولای خاص قسم تډولای یعنی پهړو کې خزی خلق رضوان سره کېنی او سورډی کئ مغیتا زوینوی بعد د زینا حضرت انا نه هغه سفر کې زین په اطلاق اطلاع ملي د زینانونو سارو بازوي په سارو بازوي کنورو دا د قریشو اجازه شی وینځوا لپټوب به کولو قریشو چې کلا هو په بدر کې شکه سپاش وړلې وړلې وړلې یو ډېر غټ قوم پای که ختمشوه اونو او دا جشن و مشن بن کریو مدرد زنانا پیشام و دا مدینی منوری تراغری و چې محاجرین زمان سرسا تعوونو کی نبی ریسلام بنو ابن مطلیب ترغیب ورکلو چه خیر تعوونو سوا کی و دا اور د مانوہ کني به سلام په مکه حمله کوله وغخته کما کې خلق او دا لوځ خلاف کړو صله دی به چې کما لوځ نه وکړو هغه مات کړیوه کړیوه نه به نه سلام په مکه حمله کوله بل طرف ته سمره مهاجرین چې دا او خپلوان مته کې وو او کم اهل عیال چې مته کې پاتیو ندا خپلوانو و ندا امیدو چراغی حفاظت توو کی کہ نبی علیہ السلام پر مکی حملہ ہو او حاتیب امی بلتاتار رضی اللہ تنہوں دا دا مکی اسی باشی بنو بلکی د مکی یمنو سیدون کیو او تر غلیو دا قریش و حلیب کردی ترے ناگا اہل آیانم مکی کیو او بری غم کیو چکر دا سیلاب لاتشی نزما دا اہل آیانم رب وخوار نه پرې نه وو نو بغير د مشورین اغدا سوچ کو چې وري په مکوال باندې زيو ملتنى ملتنى اللي اللي اللي احسان کو اجم دیو مقابله نشکولې الله پیغمبر لفتح او کوي خذو بنا احسان وکړو د احسان په وجه دې و زماده اهل عیاره حفاظت ختې ولی بود نبی رسول الله چې کم اعظم ارادوان ده حمله کولو ده اغین مکیوالا خبر دار کلو در ای خط نبی علیہ السلام تواحی وشوار در این راست کارکی جو زنانا لخط ورقشوه دیو دا داتی حاصیل زنانا لده پیسی ورگڑی وی دیو در نبی علیہ السلام دیتاوی جداری کی بیو زنانی سفرکون سفر دنگی سر و خطی وینی سید در خط لر واخری در خط لر دین و انطلقنا داوی مولارو تا دا بینا خیلونا و تیزی سر با ادو مولارا اصنو زمانگ تر دی چی مراد و روزتی خاختا نا سافا مخامخشو بی زعین تیر در خزنان سفرکون کی سر وقل نامنگوی حلوی مل کتاب خط راولا خط راولا قانت آغیی مایندی من کتامات را خط نشتا زنانا و دروغ تبوری زنانا جی کم دروغ و یرده جی دروغ و گره کسو خوئی من ناقصات العقل او اضحبو لی لبی رجلی آقل اقل من انسان خطاقه دروغ و انتہائی دروغ و خلق داشی مطمئن که چی او رفتن لی نیو سمرہ دروغ ہوئی خط و رسده ای کتاب او <تصفيق> <وقولت> ما ور دوی <سجن> عالی وئی رضی الله تعالی عنہ <سجن> لا تخف ولا تغر الجدل الكتاب اولا نلقي النساب تبغه ما خطر او باندې کنه موږ د نجامیو بس دا دمکی ورته په احراجته باندې قاسحه خط روي سره خبرې کورسینه عباده روایت کرزی چی دلل دپډی نه راويسته تطبيق ممکن de هغه دی په کونصه کې خوله په کونصه یو دونکو ته ډېر کې نستوه نه نه په کونصه کې چوي سلويخ مکرې غته فاته نبی د مونږ راوړو دغه نبی عليه السلام ته پیدا و من هاتم نبی ملتاتا الى ناس من المشركين ناسب دغه هاتم نبی ملتاتا ته او خلق د مشرکین ته خبرول او با ذکر د پیامبر اسلام او نے بیر السلام تو ہمت کی پتہ نو چې خبر چا لیکل او داز یو بزرگ انسان باندې خبره وکړه وقاله وې مرې در ما هدا ياهان دې د سري اهتي واه وقاله غير رسول الله لا تعجل لهي مبد جلتي مکوا الګان د توټولې دا هدي او ري اگر جمال کینه کوئی طالب وګړی نه کړي حسد کو يونجي املوی فاطیبر ضلع وترنوی جلتیما <مالي> کومه <هوي> باندې پئی ته صفه خبره کوم انکار د خط نه ونه کړو فین یقین ان ملتقنا یو سره پی شی په قریشو کې فا وره فاکل مین ان کو سیا دیو د نفس نن نومه بهاره سره او دی نور ک مهاجر لهشتې دې په اړه بیا دی مګه کې قرابات پلوې یا احمونہ چیدیو بچ گئی بیا پایوانے اخوال <سؤال> احل کو کی پا احباب تو ما خو برن اضفاتا نہیں دا کرا چید آخوا ورہ زمانہ پورت شودہ ان اتخی زبیمی ایدن چیزا اولی زمب دیو اے احسان یا احمونہ قرابت ہی بچ کی زمان قرابت بیا پایو سر مداخت ماولی کو ازدئی دفاع و اللہی زمانی پالا قسمی یا رسول اللہ ما کانبی کو فرما بنی کو پرنشتے ولا ارتد رریتیا شو د رسول <سؤال> الله <سؤال> د کو ریت در ته و ریتیا خبره چر ته چې تاسو سوي رتیا خبره کوي به نهېږي زما ته تی پري داڅومه ته کاب چې را د روغ در را سر بر چېلي پا کې په ته ش شو نه کې چې رتیا خلاصقاله نو عمر رحم او چې کما جذبه دا ضد خلقو خلاف څنګه د دې یو غلط کار وکه په مشوره دیمو قوم کوم عمر دغی زهر کاله عمر دانی ادریونه قاضی المنافق عمر وی په هماره پرېمری چیز منافقدار څرډ ووب د دې کس خوي د کس خوي دی ولې ګدا چې کثي موجودو او ټول داسې نرمینه نرميمي او خلقو بیاګو دا غیره رات ماڅه الله جل شانو دې میر اسلام له عمر ور کړ دی دیو جنا خلق به ییده نبي دې درو نرمیکه ولا عمر کی بالته کوي ابو ترپه دو نو اوه رسول الله اسلام کړه شهیره بدر ای عمر بدر ته شهیره وما ادري کته سپتر عل الله تعالی دې شي چې الله پاک کارشه وي ایتاله باندې اقبل عليه ونظر اليه ونظر الرحمت بدروالو ته کارشه وي په نظر رحمت او شپتر شهوت کې تی او مغفرت سره اور ته چې اے ماشي ته کوئی زب چې پکره غفرت له ما در له خانه کړی ده لاله راضي ده ود اللہ په کلام کې د اداره شته د پارتي پهونی اغه خبرې موږ نه راځي د حری بدر یو مقام دا دی چې الله جل شانه دې یو ګناهونه معاف کړي دا مقصد نه چې حری بدر تب پیغمبر ترغیب د ګناه او کې تاسو ګناه کوي بلکې دې ورنه چې کوم ګناهونه شوري مخ کې وڅینو هغه الله معاف کړي اینده برې اوسربې حساب کې دیو جن غفرت تکمل اغفرونه لایو لیکن بری توجیه اشکال را دي چ دې تعلق دا غنا ورته شو چې کومه بدر نماکه واقع شو او دا څه څه دا بدر نشپکه له پس وختې شو فاطمه کله هجرت دیو جن خبرم دادا چې نبی رسول الله پري الفاظو کې د اهل بدرو یو مقام ذکر کړي چې الله اگر زنده، د دیولین داخل <سؤال> سطور کرده، حتاور <سؤال> ده انعام بانده، او داده دیو اغطره ای امتیاز داد، چه کرا دیونا سب وناونا وشنو اللہ فاتح وقت باب قدید، داده دی خبیلی معاف که، و نیحادر ده مقام داره، دامه قتلا وقت داد، این اشتیاه اخلاص ها، دم د چې تر دفکه ال مت دال پاسه کیږي ان تلق هات ابن فقطه الى اهل مکه هاتم شروع شو اهل مکه محمد تر سره الیکم تاسو روان او یو رویت دې بس المجهود کې مشته دال پاسه چې ان رسول الله قد توجه الیکم بي جيش کلالي يثرو ان بي السلام تاسو سره متوجه کړه لخر د شپې په شان او د سیلاب په شان روان ان زمکه پټ کړه څنګه چې شپه راښیو خلک پټ او تیز د دې روانې په سیلاب کې روانه ال ابوام تراجم په جلد 258 کې د اني نه داغه نقل داخد مزمون اما بعد یا معاشره قریش ان رسول الله صلی الله علیه و سلم جا کوم به جيش کلال يثير كسال والله لو جاكم وحده نصره الله علیكم وانجز له وعده فانذروا انفسكم والسلام جناب الرسالت والسلام دغه لکرتا سمهتا متوجکله جادر سپی پشان دزمکه تورکڑی وی سهلا پشانتی دروان نه پیغمبر یوازم درشی نو الله پاک د غنصرت کې تاسو خلاف او لوذو سره کوي مخبل کار ته وسګوري اپری دي کی جدی دام جما می امین کتاب ما ته خط نشته خدیوی نو دغه نهه ممکن و مقدار څه خبانم نو نو علی رضا ولدي یوه له به باغذر انتقام کې قسم بخسم غلایکریش لا قتلونکې قتلونه دې آیا وخت راوځي به هغه حدیث بیان اچھا جاسوسی زمی زمی او کافر و تویی چه سلمانان او جیزیا ورکی اندی که جاسوسی و کی مثلا پاکستان کی جکم سیکان دی ہندوان دی تور زیمیان دی اقلیت و ترا خلق دی او یو ہندو دا ہندوستان دا پارا جاسوسی کئی یا سیک دا ہندوستان جاسوسی کئی یا یو ارافیزی دا ایران لپارا کئی دې حکم سره امام مالک سی وی چلی جاسو زی زمین قتل جائے زگا دادا لوز ما تولنی مدابا قتل ریش جمہور وی جاسو سی دادا آهد نقض نره قتل فریس را ننجیز کی البدتعذیر حبس ورکو ریش امام شافیس ابنا وی چکچر شرط دالګورې <سؤال> شوه چې تاسو بچاسو جاسوسی نه غوښه او د جاسوسي وکړه زميږه خپل دي کې ده چې نه قضه وکړه او که شرط نو له غولې شوه دا نه تپلی دا حکم شو د جاسوسي ذمې هر چې جاسوسي مستامین دي نو کتابونو کې د سره حتتن د یو کمې معلوم په ظاهرم داه چې دغې جوازه عدمې جواز ظاهر عدم دی و اش به ظمي دکه د ظمي سر ډیرره مشابی دی نو هرر کل لا چې د ظیممي قتل نه کېرم د یاسو مستام قتل به همم او جاسو هربي ق اتف ک جاسو هربي قتل به بل اتفاق و دارې دي دې قسم جواسيز حکم شو جاسوسي زميټ جاسوسي مستامین جاسوسي حربي امام کې متنیب چې کم حديث ذکر کړی حارث بن مضريب فراد ابن هيانه تر کې نبي رسول الله دغه قتل امر کړو یې له وی وکانه عین النبي چې انده جاسوس د ابو سفيان په اړه او د هليفو یې څه دې انصارو انه څه لوزو تهرو شو په یو جماعت د انصار نوید زم مسلمانیم یو سری د انصار نوید الله په امر دې خوځې زم مسلمانیم نو نبی رحم پرمیند ممکم رجالان یقینن تاذ کیز طریقې نه کیلو هم الایمانه مغز باور غلره ایمان داو تجلی وی نی پاکستان کی پورتو عنایات هم دې دیول کې د حقوق به هرڅه مسلمان شهر دا خبره اوک دی حدیث دے ترجمت الباب سمناسبت پنشوالی اشکال دی اگر ترجمت الباب جاسو سے زمین دی و دی خو زمین نو راغلے جاسو سیلا ابو سفیان دا پار اکول حربیو خود دمرا خبران دا چپ دی حدیث کی یو ٹکی راغلے چوارکانا حلیپ انجیرہ من الانصار دی حلیپ و حدد ایو صدیر انصار دی په دې مناسبت باندې پد اطلاق د دې بي شوې ده په دغه تر 3 ربيع تر جو مته مناسبت راځي وای ته جاسوس دي مستامین حکم خطاس مکی اوریدو چې د هغه قتل <سؤال> نشي ابو ابن سنی په د سلمت ابن اقوادزی آیاتي السلام روایت نقل کي او اول کی لوکټي مختصر ده ورس ته مفصل ده چې نبی اسلام ته جاسوس راغلو د موجکین او نبی اسلام سفر کړو دا سفر د غزوه فنین او کېنا سو د اصحاب سره ثم سلمي چې وللې هوته د سلا ديته وې بس نبی علیہ السلامی طلبے کی قتلے کی سلمت بنالکوہ وی زمک کی شمدری خلقوں نظر تا نو قتل میں کڑوما داغا سامان واغستو په انعام کې را کڑوما تنبی علیہ السلام داغا سامان وی نام درماخ ی حدیث ګرځېږي له دې کې له غديد تفصيل له یا بابا ما احاديث به نکړې سلمت الن الاقوى چې دنبیې اسلام سلام مايت کې مون غزا کوله د حواذینو ثقيب او سره حنين والا غزا وانه ني وبينه ما نه نه تدح دې درميان کې مونګه د ساق تیم فراق کولم او ما او خلق مون کې پیدلو زليد چس رړي رني وي وفینا ضعفا بمون کی کمزوری خلق موی وفینا ضعفا بمون کی حالت کمزور هون ضعفا چی رشی جمن او چی ضعفا تنشی نداغ حالت توید کمزور تیا تیجا رجل نراب کو ناسا پراویز رجل احمر پسور اخوانی پانتظا طلقا من, من حقو البعیری نورا ویمی سیوت اسما من د البعیری دردید در در در در در در اوخنا اگر کم بیک چیم یا سامان کم سیزوی چه <تصفح> داخلقا داؤخ دی مغیتا اچھے اپاک سامان نبیرون آگتا حقیق فاورتا وقیر ربی جملہ پاکیمانی خوکوتاولو من جامع راي تقدم القوم <سؤال> دار قرقي کو د قوم سره چې کړي ول دوی کم ضرورتيا او نرموالي له شاګان نه دیو په سرلوکه مي ځو به طريقه غاري دا دېو سره سرلوکه مي خرجو ته یاد مندي واني نه جمعني فلقط طبطلقون غازات عثمانه وبي کينه اور قادرين فيكن مخرج بهوت يركزو چې پد ور کول واغيلره په ډا بل کډه وو وان بو رجل یتلبث ور پس زتن کبینا ناقت ورقا په یو اوه ان امرنګي باندي یا امتر زهر القوم کی داډې ربه درینا پس ورو ده قوم کی وا تیز هو غوانی وخت ور پسیش سلمت ابن الاکوان یم په رت زوتم منډي موالی پادرکتو ولائم لاندې می دودګرا پداسیان کی ورا سنہ تا چی سر دنا کی انده وریکل جمل ولکن اټو دوخ کی وو خو خود دغه جاسوس سره وکړا ته ځخیلې کار علي مسلمان دغه د غیري پلاټو ته ورنې دي انشاء الله نظر یوخې تور ورته دي دم دثر متبنوا کاه ثابتره چې د پیدل مند کډېر مشهور دی په چې پیدل مندوالانو په تاسو نه دی مخکې وو وکونتو سمځو این دوری کې ناقه په خوان او اوذ په خوان قرانټو ده وکي منډه منډه نو ثم تقدمه به وټو پګړل پګړل حتا تر دې پورې کوته جو شوم این دوری کې الجمل په خوانه قرانټي ده وکي ای توروره دې ما وکه مشات کړه منډه منډه ثم تقدمه بیا مخه حتا حسب به کامل جمل تر دې زمينه او المحارد وکه پانته نوخ علما ودا اگر درې ودا ربته به کل ذکی خود خپل زن غو پزما کا تاګتی موهار لدین ولې غو ظورو اخترت سه به خپل <سؤال> ستر مې راوي تا سر ددایني فرمول اوو فنادرن سترون والوت اجز کی ترته تولد پجیت اقودها رحمکم استقبالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کو میر در پر ناز بی خلقو کے کارنامے کڑو جی مقبلن میر خلق کی مقام مخرا روان مطلب جو کو چا قتل کرے تے نو خلق ہوتے وی چ سلمہ ابن عقبہ قتل کرے ہوئے نبی نے نو صلی اللہ علیہ وسلم اجما در پارہ عام رغبقتل نٹول تصوری دل کر او دی حدیث بانی همه دادمی مناصفت ترجمت الباب سرا ایترازتی زکر جاسوس, جاسوس مستامین خبار رہا خدا صدقو جاسوس, جاسوس حربی و مستامینم نو دیو جنر دی حدیث بانی امان بخاری باب و زفرل باب الحربی ازا دخلا دار الاسلام بغیری امان باب الحربی ازا دخلا دار الاسلام بغیری امان دو منطاز اینید مناسبت ویر شئی ریسی چکران داز رای راولو دا صحابو سر اکینس دو خوراکتا و چاورتا تون نوئے کی دا مستامین شو دا مناسبت نا پارمان با رو ورن مستامین حکم پدنے دینا پیسیو مستامین منا قطع دا سطلشو کنو و دا غی ست سر دا مستامین کردی کمو وخت کې مستحب دی ملاقات د دشمن سره جنگ لپاره کوم وخت مو ژوند دی څوڅ انسان جنگوک مندېګه دا حدیث ذکر کړی د نوماني مې مقرن چې دنه مې له استعمال ته حاضر شوو ما مشکره به جنگ په اول نه هر کین کوره کینامه د نبی رسول الله دا هر هر کې ویژن کوره مخ کې حدیث رښو او چې کله رښ په پټین کې بیا اوسګي تورات نو اس طمعا نبی علی السلام با وقت خواهده چه اذان بیواری دونه ام سکا ایسا دوش تحقیق دپار دپار در پر او کنون حمله بی کولا سارا تیم کی مدانه چی دو روزید شپی حمله نشکی ری شپی امت کولا شپی سارا تیم کی ورانائی دشمن ملگری صدقی خیری شپی بیوٹیم کاسی نیچی خبل ملگری دنویشتیش نبی علی السلام بی کسی سارا حمله ونکلا بې دي سړي چې په عيني غرمه کې به حق, حق وکول جنگ به رستو ته د دېچ نورو او هغه باندې د سترتوالو دي په شي امداد د حدیث د نورماني مقريد امامي تلميذي هم ذکر کړي پاکو تلګټي تفصيل په کانه ذات ال فجر فج سکا سربره او ته نه سربش په نور راوښته انور براو تو قاتل زيدن تو صف النهار امتى حتى تزول الشمس فاذا زالت الشمس قاتل حتى العصر ثم يمزجت يزول العصر ثم يقاتل ابي ابو النبي سلامي ان ذلك تهجر رياح النصر ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاته كتب النبي في بدا وقت الامداد هو اغاني دنت الوجيه المسلمانات بمنزله ذكروا اندا تر ښه په دې ته وخت کې جنګ مناسب دي اچھا اچھا ما يوم امرنا من قمتم لدعوه الى الله خالصا و لا چې امر کريش کوي نه په ملاقات کې دشمن سره ناثبوت نبی رسول الله او ازونه د جنګ خو خيبت ګڼل دي نو ولې زګا دا په زور او آواز کول دا به انسان خبت ونی بلدا یری لا مان بندي کې انسان حراس کاری په دې اوځي پهاتګا نه ان کاری چې بغیر ذکر لایستنا کولا دې ستنا ضرورت کني چې چرته دې درغې تاسو ذکر کوو نو پچاوي کوي چا وز ذکر نشي کوي